Generalul Armatei Moarte, Pista 7 Dar armele grele? Întrebă generalul. Armele grele nu aveau valoare și le lua oricine trecea pe stradă. Un tun antiaerian tras de magari era un tablou care n-ar fi mirat pe nimeni atunci. Cumplit, făcu iar generalul. În anul acela, în Albania, s-au întâmplat mai multe nenorociri ca oricând, urmă preotul. Până și copiii aveau arme, și după ce se certau între ei, își zburau la iuțeală creierii unul altuia. Se întâmpla ca ziua să se certe două vecine, așa cum se certă femeile, iar noaptea de la fereastră sau din pod, să bubuie tunul. — Mi se pare că exagerați, zise generalul. — Deloc, era o psihoză cumplită, spuse preotul. Albanezii păreau ca turbați, fusese rărăscolite toate cumplitele lor instincte, iar ei erau mai periculoși ca oricând. Poate pentru că abia ieșiseră din război și sângerau. Așa face tigrul după ce încasează primul glonț. Apoi, în zilele acelea, pentru albanezi apăreau la orizont noi pericole. Puteau fi atacați dintr-o clipă în alta de vecini. Albanezii își imaginează mereu pericole inexistente, adăugă preotul. Un singur lucru nu pot înțelege, zise generalul. Cum de i au cruțat pe soldații noștri după capitulare? Ba chiar din contră! I-au apărat de foștii noștri aliați, care executau pe loc. Vă mai amintiți?" Desigur," răspunse preotul. E tragic epilogul armatei noastre din Albania," zise generalul. Toți soldații aceia înarmați, cu grade, uniforme și medalii, s-au transformat în slugi zilieri și dădace. Mi se face rușine când îmi amintești ce munci făceau. Vă mai amintiți ce ne-au povestit despre un colonel?" Da," zise preotul. M-am întrebat atunci dacă nu cumva să fie angajat și colonelul Z ca la brunzăran albanez, unde paște și acum caprele. Generalul nu-și crezu urechilor. Preotul care lui mise până atunci cu calmul lui își bătea acum joc de colonelul mort? Ce comic ar fi să-l vadă Bet într-o asemenea situație, comentă generalul. Se aștepta ca preotul să ridiculizeze până la capăt rivalul, dar celălalt, regretându-și pare cuvintele de adinauri, își ținea acum gura. Ultima parte a drumului o făcură în liniște. Șoseaua era invadată de frunze uscate pe care vântul le aducea de colo-colo. Pe cele ude nu le putea clinti din loc. Acestea rămâneau uneori ca paralizate mijlocul drumului, grele de apă și de noroi, așteptând parcă să putrezească acolo. În vremea aceasta... Mașina trecea peste ele cu repeziciune. Capitol fără număr Mașinile se apropiau de periferia capitalei. Pe ambele laturi ale șoselei se zăreau aici colo sedii de ferme, un aeroport minuscul pe pista căruia se aflau câteva elicoptere, instalațiile unei stații radio. Brusc mașinile se abătură de la șoseaua principală și virară una după alta pe un drumeac de țară. Aici peisajul era cu totul altul. Predominau câteva colini scunde care se înfundau într-o vale mocirloasă. Pe aici, pe colo, se zărea câte un tufiș, un stâlb vechi de telefon și nimic altceva. În mijlocul pustietății aceleia se afla baraca lungă, acoperită cu plăci cenușii. Mașinile se opriră în fața ei. Un câine mare flocos, care păzea intrarea, începu să latre. Ușa barăcii se deschise încet și dinăuntru ieși, tușind într-una, un individ înalt, înfășurat într-un palton uriaș, plin de petice. Era magazionerul. Groparii începură să își descarce din mașină lăzile. Specialistul intră în baracă împreună cu magazionerul. Generalul și preotul veniră în urma lor. În clădire era frig. Puțina lumină care se strecura prin ferestre cădea pe sacii de plastic aliniați pe rafturile lungi de lemn. Muncitorii băgară lăzile în baracă. Magazionerul începu să scoată sacii de nylon și să-i numere. Apoi îi punea pe raft, repetând ca pentru sine numerele de parcă ar fi vrut să le memoreze. Ăsta nu!" spuse când muncitorii îi aduse rălădoiul primit pe drum de la morar. Specialistul încercă să-l convingă. Nu!" Repetă magazionerul. Ăsta nu în regulă. Muncitorii duseră da înapoi la camion. Când se termină totul, magazionerul l-o din raftul catastiv cât toate zilele cu coperțile jegoase. Răsfăi paginile cu un în înmâindu-și de câteva ori degetele în gură. Aici, îi zise specialistul. Acesta făcut o însemnare după care se-i scăli. Predarea se încheiase. Capitolul al 13-lea. Multe zile după aceea, cei doi stăteau iar față față la salonul hotelului Daiti, din Tirana. De la barul de jos se auzeau din nou sunetele muzicii și undeva în jurul lor, generalul simțea pulsând la fel ca în primele zile viața orașului străin. Era mai tras la față și avea o privire neliniștită. — Am dormit prost seară”, zise el. Am vizat-o pe prostituata aceea. Vă mai amintește ce ne-a povestit cafegiul. Bine Bineînțeles. În vis mi-a părut moartă, întinsă în sicriu. În vremea asta, afară așteptau să intre la ea o mulțime de soldați, întinși și ei în coșciuge. Coșmar! Totuși, în vis, mie mi s-a părut totul foarte firesc. Am trecut pe lângă sicrie și am întrebat. Veniți sau plecați pe front? Unii mi-au răspuns că vin, alții că se duc. Și atunci eu am spus, cei care merg pe front să nu mai aștepte să se ducă mai întâi să lupte și apoi să vină să se distreze. În schimb, băia care vinde de pe front să rămână să stea încoloți. Groaznic," făcu preotul. Apoi l-am zărit pe colonelul Z. Credeați că am 1.82?" m-a întrebat el râzând ca de o glumă reușită. Greșiți, domnilor, nu am atât." Dar cât aveți?" l-am întrebat eu. El a râs din nou, apoi mi-a zis în joacă. Nu spun." Generalul a scos țigările. Uite așa." Asta vi se trage de la oboseală?" Da." De data asta a fost extenuant, mai mult ca în alte dăți. — N-ai ce face, zise preotul, și ăsta e doar începutul. Parcă am fi niște pelerini medievali. Mergi și mergi și drumul nu se mai sfârșește, și în vremea asta ăia de acolo, și generalul arătă cu mâna în direcția în care se presupunea că se afla țara lui, își închipuie că noi apăsăm pe buton și gata, mortul a și țâșnit din pământ, spuse nervos. Ei habar nu au de nimic. Nu e vina lor?" zise preotul. Generalul bătea darabana cu degetele în masă. Am impresia că a citit câteva cronici medievale," spuse. N-ați găsit pe acolo ceva care să semene cu asta?" Nu," zise preotul, fără a lăsa să se înțeleagă la ce se referea. Adică cronicile tac." Facem o plimbare?" întrebă preotul. În seara asta nu e frig." Coborâre treptele hotelului și o pornire încet spre universitate... Pe bulevardul central erau undute vino neobișnui de mașini. În dreptul podului la intersecția cu bulevardul Marcel-Cohan, unele o luau la stânga spre cartierul unde se afla majoritatea ambasadelor străine, iar celelalte înaintau spre piața Scander Bay. Cei doi ajunseră în fața clădirii guvernului, apoi se întoarseră. Pe ambele laturi ale bulevardului grupuri de muncitori scoteau din pământ mimoze și plantau în locul lor pingi. Se pregătesc de sărbătoare," zise preotul, muncesc și noaptea." În dreptul hotelului îl întâlnire pe primarul străin însoțitorul generalului locotenent. Unde este colegul meu?" îl întrebă generalul. În Albania Centrală. Ne continuăm săpăturile pe niște câmpuri pustii. Dumneavoastră?" Noi ne-am luat răgaz de vreo două zile." Tot discutând așa, au urcat treptele și au intrat în hotel. Primarul și-a luat la revedere și a intrat în lift în vreme ce generalul și preotul au luat loc din nou în salon. Generalul comandă fernet și-a -și prinsă o țigară, își umplu paharul și bău. Pe dinaintea ochilor îi se perindară din nou coclaurii și mormintele acelea banale prin care umblase în ultimele zile. Nu înțeleg de ce o semintele camarazilor mei trebuiesc redate familiilor. Nu cred că asta a fost ultima lor dorință cum se încăpățânează unii să afirme. Pentru noi, veteranii de război, aceste toane muierești sunt de-a dreptul comice. Soldatul se simte bine numai printre tovare și de arme, indiferent cum ar fi ei, vii sau morți. Lăsați-i împreună, nu-i despărțiți. Mormintele lor ne vor păstra viu străvechiul spirit ostășesc. Nu dați ascultare celor care se tem și de umbra lor, lașilor care nu știu ce e adurere. durere. Aveți încredere în noi, veteranii de război. Generalul simți cum se amețește. Eu am acum o întreagă armată de morți," își spuse. Numai că în locul uniformei fiecare dintre ei e îmbrăcat într-un sac de nailon, sac albaștri cu două dungi albe și un șiret negru produs special al firmei Olimpia. La început au fost câteva grupe, apoi s-au format companiile, mai pe urmă batalioanele, iar acum se completează regimentele și diviziile. O armată întreagă înfășurată în nailon. Ce să fac cu ei?" Întrebă cu jumătate de glas. Nu vă simțiți bine?" zise preotul. Ori aveți frisoane?" N-am nimic," spuse generalul, simțind cum fernetul îi se strecoară în creier mai iute ca oricând, probabil din cauza oboselii. N-am nimic," repetă el. Doar că vreau să mai beau și dă după aharul peste cap." Eu vreau să beau, iar dumneavoastră, preot sau colonel sau naiba știe ce sunteți, nu mă lăsați. Ce vreți de la mine?" Brusc, generalul se încruntă. Eu nu suport să fiu supravegheat. Ce vreți de la mine, spuneți. Aproape cărăgni el." Bărbatul mărunțel care stătea ca de obicei la masa de lângă radio și scria, întoarse capul spre ei. Nimic, domnule, nu vă împiedic de la nimic și cu atât mai puțin vă supraveghez," zise preotul cu răceală. Atunci stați și uitați-vă la mine cum beau. Nu-i nevoie să faceți scandal," zise preotul. Generalul mai trase o dușcă. Acum preotul nu avea să-l mai împiedice. La urma urmei, el era șeful. Gândul îi zbură din nou la armata lui. La armata lui albastră, cu două dungi albe și jnuri negru. Ce să fac cu ei? Se întrebă. Sunt o mulțime și probabil că tremură de fric sub mantalele lor de nylon. Mulți. Generalii lor incapabili au părăsit pe câmpul de luptă. Mi-au lăsat mie pe toți. Aș și putut câștiga cu ei o groază de bătălii. Încercă să-și amintească de luptele învățate la academie și să-și închipuie pe care dintre ele ar fi putut să o cuștige cu ei. Începu să facă și un plan pe pachetul de țigări, notând poziția trupelor, liniile de atac, loviturile principale. Preotul îi privea în liniște măzgălerile și sorbea din cacao. Generalul începu cu antichitatea. Mai întâi îl împresură pe cezar, apoi le retragerea oștenilor lui Carol cel Mare, după care... Cu o manevră iscusită, îi ieși în cale lui Napoleon și l-obligă să se retragă. Dar asta nu-i plăcu. Nu-i plăcu pentru că ar fi putut câștiga orice bătălie din trecut, datorită superiorității armelor moderne și nu geniului său. Atunci încercă să-și amintească ultimile războaie. Debarcă pe câteva țărmuri și asedie câteva capitale. Își aruncă regimentele albastre de pe malul Normandiei, tocmai la paralela 38 în Corea. Le strecura apoi în jungla Vietnamului și le scoasă de acolo fără pierderi. Câștigă câteva bătălii pe care istoria le consemna ca pierdute. Și asta pentru că el nu-și abandonează soldații pe câmpul de luptă. Știe să-i conducă, face studii speciale de tactică pe teren muntos. Și apoi soldații lui sunt viteji, foarte viteji. Sunt așa pentru că nu au ce pierde, își zise și bău din nou. Pachetul de țigări era negru de atâtea linii și cerculețe, când el își aminti de o altă luptă. L-a început să retrase, apoi aruncă în luptă rezerva de morți care nu aveau încă nume. Aceștia erau cei mai turbați în bătălie și câștigă în doi timp și trei mișcări. Uite așa, murmură aproape satisfăcut, cine îndrăznește să se măsoare cu mare armată de nylon. Era beat de-a binelea. Capitolul al 14-lea Generalul se simțea sfârșit, se apropie de fereastră și o deschise larg. Era dimineață, friguroasă, cerul se desfășura uniform sub ochii lui. Simți că amețește și se sprijini de perete. Mierău, își zise. Privi afară, toamna era pe sfârșite, în parcul de vizavi nu se zărea nimeni. Era ceva vreme de când pe băncile vopsite în verde nu se mai așezase nimeni, doar frunzele uscate care putrezeau repede și ele. Generalul cunoștea bine culorile uniformelor nato, totuși abia acum băga de seamă că ele sunt identice cu cele ale frunzelor vește de toamnă. Pe mijlocul lacului, lângă ringul de dans, fusese răstrânse o grămadă de scaune ude de ploaie. Pustiu ringul părea uriaș și trist. Podiumul orchestrei fusese acoperit și el cu frunze vește Un măturător le vântura de colo-colo. Nu-mi e bine," repetă generalul, în vreme ce cobora treptele ca să ia micul dejun. — Nu aveți o mină prea grozavă, îi spuse preotul în vreme ce luau loc la masă. Poate că nu v-ar strica un repaus mai lung. — Nici eu nu știu ce am, zise generalul, dar mi-e rău, într-adevăr. Cred că involuntar aseară v-am jignit. Vă cer scuze, eram băut. — Vă rog, spuse preotul înțelegător. Ce fel de climă e asta? Poate că n-ar fi rău ca mâine să merg singur. Îmi închipui că săpăturile pe malul mării sunt mult mai comode decât acelea din creierul munților, zise preotul. Așa cred și eu. Odihniți-vă o vreme, n-ar fi rău ca disară să mergeți la operă, din când în când se dau concerte de muzică sinfonică. Dorm prost, se plânse generalul, trebuie să iau somnifere. Ieșirea pe bulevar și se plimbau acum pe trotuarul larg, sub molizi uriași din fața hotelului. Pe lângă ei treceau grupuri, grupuri de băieți și fete, probabil, studenți la universitate. — Ce treabă mizerabilă ne-au dat de făcut! zise generalul, ca și când ar fi continuat o discuție mai veche întreruptă la mijloc. Mi-ar fi fost mult mai ușor să scotocesc prin piramidele Egiptului decât să sap doi metri de pământ ca să-i scol la lumină pe soldații ăștia. — Vă gândiți prea mult la toate acestea, zise preotul. — Poate că de asta vă și e atât de rău. Aici nici războiul n-a fost ca prin alte părți, continuă generalul, pentru că aici n-a fost nici urmă de front, aici războiul s-a strecurat peste tot ca un vierme, ceea ce l-a și făcut să fie mai altfel. Și asta pentru că prin fira lor albanezii adoră războiul, spuse preotul. Ei și-l însușesc atât de bine de natural, încât în scurtă vreme el ajunge să le otrăvească sângele, așa cum li se întâmplă alcoolicilor, psihicul lor. Mi-ați mai vorbit odată despre asta," zise generalul. Da, îmi amintesc. Poate că sunt plictisitor." Nu, deloc, vă ascult cu atenție. Vorbeați despre spiritul războinic al albanezilor." Da," spuse preotul. Aceasta nu e ceva de ieri de azi. În decursul întregilor istorii albanezii au umblat cu arma în spate. Muntenilor patrialhali, care au trăit până nu demult în plinev mediu, au avut în schimb întotdeauna cele mai moderne arme." Gândiți-vă ce contradicție! V-am mai spus-o dată, fără arme și fără războaie, poporul acesta se va stinge, iar rădăcinile îi se vor usca încetul cu încetul. Asta înseamnă că armele și războiele îl regenerează? Așa își închipuie ei, când de fapt, prin arme, vor dispărea și mai repede. După dumneavoastră, războiul ar fi pentru ei un fel de gimnastică de înviorare, care le dezmorțește mădularele și le reglează respirația. Temporar! acceptă preotul. Adică cu arme sau fără, poporul acesta este condamnat să dispară. Așa se pare, zise preotul. Trevia pornire războinică a acestui popor a fost ridicată în zilele noastre la rangul de politică de stat, iar faptul că albanezii sunt numai câteva milioane este un noroc pentru vecinilor. Generalul își aprinse o țigară. Vă mai amintiți cântecele pe care le cântau muncitorii noștri atunci la munte? Vă mai amintiți ce tulburare și tristețe ne provocau ascultându-le? Îmi amintesc, zise generalul. E greu să uiți unele lucruri. În ele sunt elogiate distrugerile și moartea, urmă preotul. Aceasta este o trăsătură a arteilor pe care o găsești muzică, în veșminte și în orice altceva, lucru pe care îl întâlnești mai mult sau mai puțin la toate popoarele balcanice, dar care la albanez e mult mai pregnant. Chiar și drapelul lor, național, roșu și negru, nu simbolizează nimic altceva decât sânge și moarte. Cu câtă pasiune vorbiți despre toate acestea?" observă generalul. Le studiez de multă vreme," răspunse preotul. Oscar Wilde afirmă undeva că oamenii de condiție modestă simt nevoia să comită crime, pentru că crima le oferă senzațiile puternice pe care nouă celorlalți ni le oferă arta." Această afirmație a lui pot să o parafrazez foarte bine în ceea ce privește pe albanezi, înlocuind cuvântul crimă cu război sau vendeta. Deoarece, ca să fim drepți, printre albanezi sunt puțin criminali obișnuiți. Ei ucit conform unui ritual străvechi. Gheac Maria, vendetă răzbunarea sângelui, obicei străvechi albanez care cerea ca ofensa să fie plătită cu sânge. Gheacmaria a decimat secolă de rândul societatea albaneză, fiind cu greu eradicată în epoca modernă. Gheac Maria lor este ca o piesă de teatru scrisă după toate regulile tragediei antice, cu prolocu un dramatism aflat într-un crescendo permanent și cu un epiloc care nu poate fi conceput fără moarte. Gheac Maria lor e ca un taur turbat care face prăpăd când e lăsat liber și, totuși, ei îl împodobesc cu fel de fel de panglici colorate, conform ritualului lor, astfel încât atunci când aurul e lăsat liber să ucidă, să simtă împreună cu gustul morții și o mai mare satisfacție estetică. Generalul asculta cu atenție. Viața albanezului, continuă preotul, e ca un spectacol regizat după niște canoane străvechi. El trăiește și moare ca și când ar fi pe scenă cu o singură diferență. Scena acestui spectacol este creasta muntelui sau ponorul, unde el își trăiește viața în libertate de plină. Adesea moare, dar nu pentru că ar avea vreun motiv, ci pentru că trebuie să se conformeze regulilor. Viața care încolțește din atâta durere și jale pe aceste plaiuri, viața pe care nu poate doborâ nici frigul, nici foamea, nici chiar asprimea muntelui, se termină brusc din pricina unei vorbene la locul ei a unei glume exagerate sau a unei priviri mai aprinse, aruncate femeii altuia. Giac Maria pornește adesea fără pic de pasiune, dar numai pentru că așa o cere obiceiul. Chiar și atunci când ucigașul își lichidează victima, el nu face altceva decât să aplice unul dintre articolele strevechiului cod cutumiar. Aceste articole... Vi se încurcă toată viața printre picioare ca niște funii, până într-o zi când, putându se elibera din ele, cad la pământ și nu se mai ridică. Așa că, în decursul întregilor istorii, albanezii n-au făcut altceva decât să joace o piesă de teatru însângerată. Auziră în spate, pașii grăbiți, ai cuiva și întoar amândoi capul. Era specialistul. V-am la hotel," zise. S-a întâmplat ceva?" Mâine va trebui să revedem niște procese verbale la direcțiunea comunală. Protul îl privi cu atenție, vrem parcă să înțeleagă de pe echipul lui dacă i-a zise ultimile cuvinte. Tocmai discutam despre obiceiurile dumneavoastră, zise pe un ton binevoitor. Specialistul zâmbi ca pentru sine. Îmi povestea despre Jack Maria, spuse și generalul. Foarte ciudată din punct de vedere etnopsihic. Nu cred că aveți dreptate. Îl întrerupse specialistul. Unii străini cred că Jack Maria explică psihologia albanezului, ceea ce nu este altceva decât să mă scuzați, o baliverna. Chiar așa? Făcu preotul. Unii străini bat apa în pe tema Jack Mariei și nu fără motiv. E o problemă de interes științific, zise preotul. Eu nu sunt de acord cu asta. Scopul lor real este să pregătească terenul pentru a-i distruge pe albanezi. O, nu cred, nu cred. Îl contrazise preotul cu un zâmbet, rece pe chip. Specialistul făcu împreună cu ei câțiva pași, apoi îi salută și plecă. Ce limbaj?" se scutură preotul. Dumneavoastră explicați chestiunile acestea, pornind doar de la unele elemente psihologice, dar eu cred că aici este vorba și de rațiuni istorice și militare," zise generalul. Știți de cine mi-amintește mie acest popor?" de niște animale sălbatice care, când simt pericolul înainte să atace, se încordează la maximum, își contractă mușchii și stau cu toate simțurile la pândă. Precum se pare, poporul acesta a fost deseori în apropierea pericolului și lucrul acesta a devenit un fel de o a doua natura lui. Considerațiile acestea sunt exact definiția pe care o dau și ei vigilanței, spuse preotul, și continuă să explice, deși generalul nu-l mai asculta. — Vorbim cam mult despre ei, zise el în cele din urmă, și în fond ce ne interesează pe noi treburile lor. Preotul făcu o mișcare cu palmele deschise. — Hai să ne vedem mai bine de treburile noastre, urmă generalul, de mizerabila noastră misiune care ne-a scos sufletul și ne-a stors de vlagă. Nu vedeți că ne-am molit și noi, că e ceva malefic, ceva putred în ea, ceva care nu merge deloc. — Nu, spuse preotul, nu-i adevărat. — nu e adevărat — Misiunea noastră e sfântă. Ne mișcăm ca metastazele prin corp, zise generalul. Le stăm oamenilor în drum, îi împiedicăm. Vă referiți la cazul acela când din pricina săpăturilor noastre și-au amânat lucrările la conducta de apă? — Nu, făcut generalul. Nu numai la ăla. E ceva contra naturii, ceva contra timpului, aș zice misiunea noastră. — Eu nu gândesc așa, zise preotul dar v-ați întreba vreodată dacă acești soldați pe care noi îi căutăm cu atâta zel ar vrea sau nu să fie dezgropați? — Este ilogic, spuse preotul. Misiunea noastră este umanitară și oricine s-ar simți onorat să fie în locul nostru. Generalul își închipui că celălalt va începe să-i vorbească despre datoria lui duhovnicească, despre lumina de dincolo, cea pe care o vedem când trecem în tărâmul morții. Chipul preotului era însă ca de piatră. — Și totuși e ceva care nu merge, ceva pe dos. — Nu, zise preotul, nu e nimic. Poate că dumneavoastră ca militar aveți motive să nu vă simțiți bine sufletește. — Ce motive? se miră generalul. — Ce rost are să o mai lungim? Probabil că nu o să-mi dați niciodată dreptate. Generalul se chinui să zâmbească. — I-a răjați psihologice? zise. — Precum se vede v-ați ocupa camul cu psihanaliza. Am auzit vorbindu-se mult despre asta, dar, ca să fiu sincer, încă n-am priceput cu ce se mănâncă. Nouă militarilor nu ne prea plac aiurelile astea. Da, făcut preotul, ca și când ar fi vrut să spună, de fiecare coale lui. Oricum, zise generalul, cum explicați nenorocita asta de stare sufletească în care mă aflu? Mi-a făcut plăcere să vă ascult raționamentul, vorbiți minunat. — În fine, vă promit că n-am să mă supăr indiferent ce o să-mi spuneți. — Dacă insistați, o să vă spun ce gândesc eu, zise preotul calm. Ceea ce vă creează o presiune psihică permanentă este faptul că, în subconștient, regretați că nu ați comandat dumneavoastră trupele în Albania. Și ne spuneți că, dacă ați fi fost dumneavoastră, totul s-ar fi terminat altfel, că nu i-ați fi dus pe soldații ăștia la înfrângere și la moarte, ci a ați fi salvat. De aceea deschideți atât de des hărțile și stați cu orele în fața lor. Analizați fiecare operațiune eșuată, retrăiți fiecare înfrângere și, involuntar, vă puneți în locul comandanților ghinioniști, închipuindu-vă mereu și mereu cel mai nebunesc lucru, cum să transformați înfrângerile în victorii. Destul, făcu generalul, ori mă luați drept un psihopat. Preotul zâmbi, generalul se încruntă. Nu am motive ascunse," spuse el, apăsând pe fiecare cuvânt. Și nu sunt vreo puștoică naivă să cred că dezgroparea unor oase seamănă cu un vodevil. Știam că asta e o treabă grea și sinistră," spunea adevărul. Știu-se încă de la început că îi se încredințase o sarcină teribilă. După cum îi spuse ministrul, în misiunea aceasta aveau să-l ajute dragostea și ura." Întorcându-se acasă de la Ministerul de Război, în ziua în care îi oferiseră această misiune, simțise o muzică divină invadându-i sufletul. Era funebră și melancolică în același timp. Deschisese apoi dosarele și începuse să le răzfăiască. Din listele astea lungi, interminabile, aproape porni să sufle un vânt de răzbunare. Se apropie de globul pământesc și căută Albania. Simți o bucurie imensă văzând o minusculă ca un punct. Apoi îl cuprinse ura. În punctul acesta își găsise răsfârșitul atâția și atâția tineri frumoși și viteji. Simți nevoia să pornească spre țara aceea sălbatică și înapoiată cât mai repede. Avea să umble printre oamenii aceia pe care și imagina ca pe o turmă de epitecantropi și, în privirea lui semeață, aveau să-i citească tot disprețul. Uitați-vă ce ați făcut sălbaticilor! Își închipuise cu câtă măreție va purta el o semintele soldaților, dar și expresia tulbureului a albanezilor, precum cea a unui vinovat inconștient, care, după ce a spart o vază de mare preț, stă într-un colț și privește ca buimac. Și totuși era mândru, spuse generalul cu o voce obosită, urmându-și firul gândurilor. Pentru că aveam să defilăm cu sicriele alor noștri pe sub nasul lor, arătându-le că până și moartea noastră e mai frumoasă decât viața lor. Uite, așa gândeam atunci, dar am ajuns aici și treburile s-au încurcat. Dumneavoastră știți toate acestea mai bine decât mine. Mai întâi ne-a dispărut mândria, apoi bățoșenia, după care toate celelalte fumuri cu care am venit. Iar acum bântuim prin țara asta într-o indiferență totală ca doi în bufoni. Mai jalniști decât toți aceia care au luptat și au căzut aici. Am sau nu dreptate? Prăotul nu răspunse, iar generalul regretă că fusese atât de sincer. Merser apoi o bucată de vreme tăcuți în timp ce, pe trotoare, cădeau ultimile frunze uscate. Generalul se simțea singur și trist, dar nu voia să discute despre asta. Mai bine să vorbească despre zilele mohorâte petrecute prin pustietăți, unde ploaia te udă până la piele, iar vântul te spulberă amarnic. Despre privirile dușmănoase ale sătenilor înfofoliți în sumanele lor negre, ori despre noaptea aceea în care preotul urlase îngrozit în somn, sau despre vechiul câmp de luptă peste care se construise o hidrocentrală și apele lacului inundaseră și cimitiri și tot. Așa încât noaptea lacul părea că bolborosește roșu de atâta sânge, ori în fine, despre tigva aceea cu toți dinții de aur, care, când muncitorii o scoseseră din pământ, sclipise în razele soarelui, astfel încât au avut impresia cu toții că mortul jude de ei și de toate acestea la un loc.